Марії Зеньковецькій Вона пішла дорогою страшною, Коли ще ранок наш не цвів. Вона йшла царівною весною З далеких радісних країв. йшла вона, там сходили троянди, Куди дивилася зірки, і з ліс їй займались діаманти, З зітхань здіймалися чайки. Це нам вона степи й річки вквічала, Сади запалами злила, Могили рутою заслала І в небо кинула орла. Хто чує її, Той чув наш степ зелений, Той розумів наш білий гнів шалений, і плакав в нашому краю. Вона нам стежку протоптала В країну сонця і тепла, І враз з мечем, як янгол, стала І нас на гори повела».